в буквальному їх розумінні, без тлумачення їх на користь якої-небудь теорії, та припускати можливе прибільшення там, де автор звертається з похвалою до своїх земляків-полян, то все-таки виступає з очевидною ясністю, що у деревлян на початку 9 століття і досить довго ще перед тим, Міцно тримався практикований, мабуть, з насильством звичай умикання жінок. Їх підстерігали для того на березі річки, як вони йшли туди по воду. Припускаючи, що цноту полян, яка полягає в соромливості, що її вони виявляють в присутності своїх невісток, а ці останні перед своїми шлаграми, Літописець зазначає з метою виявити контраст, який існував між цим народом і деревлянами. Бо ж, оповідаючи про радимічів та сіверян, він зазначає тільки їх звичку говорити безсоромні речі. Ми маємо підставу думати, що в деревлян практикувалась поліандрія, право свекра на невістку і навіть сексуальне змістання між родичами, речі цілком натуральні для епохи звичаю умикання. Щодо сіверян, радимичів та вятичів, то в них у цю епоху умикання було вже формою пережитку, бо практикувалось воно тільки за попередньою згодою з дівчиною на зібраннях та іграх що були, мабуть, також до певної міри шлюбною інституцією. Очевидно, в зв'язку з релігійним культом. І вони були подібні до сатанинських танців, які знаходять ще й тепер у багатьох диких народів, як це буде видко з дальшого викладу. Сам літопис надає іграм це значення, кажучи, що вони – Мали відношення до шлюбу Вони не складали шлюбів Але були встановлені гри між селами Це підтверджує інший текст З Переяславського літопису Радимичі, Вятичі та Сіверяни Не тримали шлюбів Але вони сходилися з усіх боків На гри поміж селами Серед танців Ставало відомим, яка жінка чи дівчина має плоцьке хотіння до парубків. Там взаємно дражнили один одному почуття і серце поглядами очей, оголенням певних частин тіла, грою пальців, обміном перснів, обіймами та численними поцілунками, закінчуючи пойняттям. Одні закладали після того постійні зв'язки, а інших висміювали до самої смерти. Те саме ми знаходимо в пережитку цього звичаю, що недавно ще був у Тверській губернії, де в день ярила, фалічне божество весни, дікат посилали батьки брати участь у іграх, аналогічних з іграми старих слав'ян. З метою одруження. Нарешті поляни практикували вже в ту епоху купівлю дівчат, заховуючи шлюбні обряди, що полягали, мабуть, в тому, що жених не ходив по молоду, цебто не викрадав її силою, бо слово ходити завше вживалося в літописах в розумінні озброєної експедиції але проводив її в супроводі своїх товаришів до своєї хати. Без сумніву, після того, як були виконані певні релігійні церемонії в хаті молодої. Другого дня, мабуть, після того, як він мав докази її невинності, молодий посилав батькам своєї дружини умовлену ціну, не маючи, мабуть, змоги з'явитися особисто з причин, що їх Пояснимо ми далі. Ми тлумачимо таким способом досить неясний вираз літопису, зважаючи на те, що Альбеклі в своїх записках говорить про «шлюбний дарунок».